اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورت الانعام سورت الانعام ته سورت الانعام زکوې دغه انعام متعلق په خپل ځای باندې ان شاء الله اغه تذکرہ فاطمه سی و دا نام متعلق چرپيان متعلق حلت او د حرمت مسلې د مشرکانو دا غي مسائل ذکر کیږي نو د دې وجنادي صورتين صورت تاسورتو نا نام ویل کیږي بیا دوه دا صورت مکی صورت ده ان د حضور صلی الله علیه وسلم سلم د هجرت د مدین او وړانده نازل شوې بیادره خبره دی صورت کې میت و خمسون خمس و ستون ایا ایک او شلپ گی رکوعات تی بیاسلو رو مخبره دا صورت روستو دا صورت حجر, مخ... حجر نا دا صورت حجر نولان دی نرسو د سوره حجر نه او مخک د سوره صفات نه بعد الحجر او قبل الصفات دا نازل شول رسو د حجر او مخک د صفات نه او ترتی به نزولی کې د اسمان نفش ور نمبر دي او مصحف عثماني کې 10 پګم نمبر دي بیا را بده دي صورت ماقبل صورت سره نو کم کمد الله جل جلاله وحدانيت په ملک لله ملک السماوات بادشاہت صرف د الله نه او ته وحدانيت په الحمد الحمد لله تعریف ټول الله لپاره نه نو خلاص د دواړو صورتونو پاږي کمد د پا اخر کې د الله صفات او د پی ابتدا کې د الله تلا صفات نو مناسبت دیو سور د بل سره اغه واضح دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمان اچ عامه ربان د الرحیم خاص مهربان ده الحمدلله ټول تعریفونه لله الله تعالی لری الذي جعل تعالی نو الحمدللہ دا داوش دلیل زره پول تاری ټول دا الله دا پر پرکار دی زکر خالق ته اسمانونه پیدا کړی اسمه کې چره رڼاګا نه الذی اعزت خلق السماواتی چ پیدا کړی د اسمانو نا ول ارض اسمکا جنس پاره دی اسمه کې وجعل الظلمات او پیدا کړی دی جالب من خلقا جه الله او دا غرنگی نور دے. نو نور دے اللہ پیدا کړی او دولوماتې تییارولاه نوه وورړه لره نووممر تیری جېله پیدا کړي که تیار ده ار د ظاهری تیار ده که دا د کفر د دومتته نو داغې پیدا کوون کې الله دی او د غرنګې نور دی نوکه ظاهری نور د الله پیدا کړی او که نور دی ایمان د توید دی نوغم الله پیدا کړی نوټولو انواه تو خاليکوم الله تلا دی. او د ټول ظلماتو خالق کوم الله تعالی دی پاتې شه ظلماتو جمع ذکر کو د دې ظلماتو د تیرو د پر اسباب سی وادي نور د پر یو توحید سبب دی نو د دې وجنا انو ریمو ذکر کو ثم الذين ثم بها دا ثم د پر د استفاد دی د دین او است الله سره کړي دی الله خالق دی ثم الذين بهم كسان كفر و كفر كنه چې کفر کنه دي برا په هم پر بل باندې يا عدلون اي برابر غير الله لر الله سرا يا عدلون عن عباده ربهم اراس کي د عبادت ربنا نو په معنا دې اراز هم رازي يا عدلون عن ربهم اړيږي د خپل ربنا اي عدلون بمنا دې يسوون غیر الله به یا عدلون دوه معنا غیر الله به غیر الله د الله سره برابر نو دا ډیر لری خبره چې الله تعالی خالق دی الله سره پیدا کړی دی بیا د الله سر شرک کوي نو دا رد شې شرک باندې او هو الذی الله تعالی عزته د دلایلی دلایلی عقلیا خلقکم چې پیدا کړی اته سو منتینن د ښځینې بل واسطه نو دا نسبتش سبابي بعيده انسان د ښځینېم پیدا دي انسان عاده نطفه نم پیدا دي د وګنا انسان دا کلنګ دی له چې ښځینې د ټولو ته زې په زېوت نسبته زې په زبلته نسبت نو دا اسباب بعيده سبابي قريبا نطفه د سبابي بعيده اطين من تین اند خدنا ثم قضاو بیا اللہ تعالی مکرر کردی دا اجلن یو نیتا للموتی دا پرد مرد و اجلن او یو بلا نیتا و اجلن آخرو و اجلن او یو بلا نیتا مسمن اغتاک لشوی دا عندهو پنیز دا اللہ باندی لبعثی کم بعد الموت وعجل نو یوبل نئټا مسما چټا کلي شو وداو ایندہو پنس د الله تعالی باندې پایلم د الله تعالی کې ثم بیاهم انتم تاسو مشرکان او تم ترونه تاسو شک او په الله مگر کړه بیا شک وین شت ضرورت شک مکه ایمان را وا هو اول وا هو ذکلا الله, اللَّهُ متصرف ته الله المعبود مستحق د بندګې دلته کې الله په د المعبود الاله ته او الاله په معنا د حقدار د بندګې وا هو ذا کلا تلا الله حق دار د بندګې دې په سماواته اسمانونو کې او په ارضه او پزمکو کې يا علمو کېږي سرکم په پټستا سوبان دي او جهرکم او په ښکارستا سوبان دي ويعلم وقیدا علت ما پرمالو باندې تکسبونه چتاږي کسب کاي رد دې پې مشرکانو دې ته کوم مسلسل اراز کوي واما تاتیہم او نرازی من دی اهل مکه او تہم زمي اهل مکه او تراجي دي واما تاتیہم من آیتن ہس او من زائدا او آیتن د تاتی فایل واما تاتیہم او نرازی دوی من آیتن ہس او معجزہ من آیات دا آیات تو در عبد دینا در معجزات تو در عبد دینا بید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات نم راد معجزات در نبیل سلام دی اِلَّا کَانُوا مَگَرِيدِ مُعْرِضِينَ عَنْهَا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مَخَلَوْنْكِ مسلسل لائنِ عراس کے فکه دک تخفیفوي اخروی دک دبو تااکې سره دی ننسبد د دروغکړه د بل حق کې حق ته لمماجا هم په او دوی ته دا حکو ف زر یاتیهم یاتی هم چې دی ته براش شي امبا اوما نهتهجه او سزاګانې با او عقوبات عاجلا او اجلا ناکر سزاګانه ماده غشه کانو به یس سازون چې دغه پوره ټوکی چې کم قیامت پوري کم او زبون پوره ټوکی نه داغي نتیجه الله وراره وانه ام با او عقوبات عاجلا او اجلا عقوبات سزاګانه دنیا کې وخیرت کې عم باو مکان سزاګان دا بدعا ابدا غسيزونو كانو به اساس وانت دي هغه پوري مسلسله استعاذ او ټوکې کولې تخفيفي دنیوي یو نمونه مخک کومونو ته وګوره سړی ځامن شي غي سرار سو واغی الله بیام هلاك لزکه چې د الله توحید نه منو نکتا سو غسې کوي نو تاسو لار به مګي کوم چې دا غيوا الم کم مهلکنا سمرا من هلاک کړي من قبلهم لان دې د زینا من قرنند پیلونا دمتونو نا مکناهم اللهوی من طاقت ورکړې وغیتا فل ارض فزمکه کی ما دومره قدرت لم نو مکل لهم لم نو مکل لكم چتا ستا طاقت من ند درکړې اغه ما دومر طاقت لم نو مکل لكم چتا طاقت من ند درکړې تاسو ته وارسلنا ا منګرا وراولیو आले وارسلنا سماء ا منګرا وراولیو پاغي باندي وريز وارسلنا سماء وامطرنا الماء عليهم وارسلنا ومنګلي ګليو منګرا وراولیو السماء وريز عليهم پاغي باندي مسلسل په وخت د حاجت مسلسل لوحده مدررا متتابعا في اوقات الحاجات شكل بزورته روتين بنخدا كده واخ بنبراته ذاك مسلسل خبي عفت دلتا الله نعم ذكر كشيماتنا الله وركديو متتابعا مسلسلا في اوقات الحاجات وجعلنا الانهار الله ويمغغر زولي والنهار نهرنا وجرينا الانهار منګ جاي کړي نهروونه ته التجري چې باید با من تحتې من تحت اشجار لاندې دونو داغوينا فاهلكنا هم الله من حاللاغي له بدوننو بههم په سبب دکونه اوو دغی وانشانانه الله منږ پیدا کا من بعدې موو دغنا قرنن آخرنا قرنن آخرنا خلکن آخرنا مخلوکو نورو لغه مانلی کې رپورٹوبیا بل معنم نه ده ورپسې د دې چې په زیاد عنادل الله ذکر کې کټال الله الله هی مونږ پیغام په پیغمبره کې کتاب درکړې په نری چمړه کې ودي بيداس لاس والی بلا واسطه ا دې مخصوص کړی چې الله د پیغمبر ته کتاب ورک لیدل نه بلکله لاس پیواله مخامخ نو بیا په میتیدا جادو معدود سره د الله د کتاب نه ورکړک wala unazzalna ka jre meng nazal kale we ale ka pata bandi kitaban yo navishta yo kitaban yo kitab yo maktub yo she likale shwe fikr tas pa garm chamlake kirtas pa kagaz ki pa narm ذکربخوا کاغذونه مغزونه په چمړې ویندا دغه د اسلام مطابق دغه زمونه کې کاغذ ګویا کې داسې واله فیکر پاسن پان نه راي چمړه کې فلمسوه فزدي مسکل وی کتابل را به دي ام پلاس نو خپل وباندې لقال عینادن نو لقال الذين وليوا باكسانو کفرو چکو فر کړي ان هاذا ما هاذا این حازا نده داقو نده دا قرآن الا سهرم مبین مگر دا جادو کارده وقالو او دیوائی لولا انزل علیه ملکن ولنش نازل ولی علیه پده پیغمبر بانده ملکن یو پرشتا یو ایدوو چی ده د تایید کئی چی خل کو تویده دا اللہ پیغمبر دوی منه و سر گرزی نو اللہوی که خبر داسه وی غیدو مطالب مطالبه مطابق موږ پرښتړه لګې لنو بیا به انتظار نه کړو یا چې کوم نه مړ له بس غار کاوباله ځکه مطلب معجزې راشي حکومت نه مني بیا الله تباکیه لکه لقد صالح عليه السلام کوم شو الله فرمایو ولو انزلنا ملکن ولو انزلنا کچره مونږ را کو زکړې وی ملکن یو پرستا بلند وتولیک اور پسې سم کذبو هوا بیام دی تکزیب کلوی پیغمبری نو یو منلی نو لقوذی الامرو نو خامقا پیسلا با کلشی و الامرو اے حلاکتا هم لقوذی الامرو پیسلا کلشی با ماملا ماملا دا حلاکت دی سم ملا یونزرونا بیابا دی تمولد کړی کلشی و دا دا یوبلا شو بوا چه را دا پیغمبری را لیگنو پرشتوی را لیگنیو نلوی پرشتینه استفاده نه کی دی خو اشكال زده چې دا بشر پیغمبر څنګه دی د دا شو بنا نکمنګ پرشتره لګلې نو هغه پرشتینه به مونږ بیا انسان جوړو ځکه د انسان انسان استفاده کولی شي د پرشتینه نه کیږي ډېر پګرانی نو بیا به مونږ انسان جوړو نو چکم التباس اوس دی پزان باندې پخپلر اوسته د پیغمبر پرشتې پکارو انسان نه پکار الله یې غیلتی باس په بیا مونږ راوستو ځکه چې موږ به مين سان جوړ دیوس ځان پیلتی باس کې اورځولې دی او بیا به غیلتی باس مونږ راوستو چې لاونه هم پرشتکړې او بیا هم ته انسان جوړه هغه شی به بیا ځړه شوب به بیا پیدا کېدا الله فرمایو والا او جالناهم لکن کچري مونږ راځولې و جالنا, جالنا هو هو زمير المنزل اليهم یعنی چې ته قرآن شي یا نبي اسلام ته راځي کې والاو جعناه كشرمنگر زوليدا بيغمبر ملكن پرشتال جعلناه رجلا خام خام بگر زوتل ربياسري ا پرشتين باميا سري جوڑا زكا ولي گاتا لان الانسان لا يستفيد عن الملك الا النبي عام انسانن پرشتين استفاده ني شي کول الا النبي نوआम انسانانه دې ستپدان شکل نه الله یو باندې سړې جوړو نا خبر به زړې لراتله ولا لبس نه نو خام خام به په اتباع سو غډوړې شناو استباب هم راوستي وا आले هم پدي باندې ما ده خبر چې دې استباب راولې باندې ور پسې تی د پیغم برده والله قد توزی بیروسلم من قبلې تا ک سره داعزه او ټوکې کړی شوي دي بیروسلی نا ډیررو پیغم بررانو پسې من قبلې کا وړاند دستانه کا پس نازل شوبلله نه په کسان او باندديڅخریرو چې دي ټوکې کولی من هم غوی د دوی ف کاره نازل شو پسسې پیلله روان دی د اک ش را شو دغې خبره روان ف کاره چاپیره شوبللهین نه سخیو من اوما کسانو باندې چې ټوکې کولی د دوی نه آذاابونه چاپیره شو ما اعذاابونه قانو به استازون چې د غې پورې ټوکې کول مسل ساله دی قل وای پیغمبران سیرو فل ارض اوگر زلزمک ک لتعتبرو چی عبرت والے قل وای پیغمبران سیرو فل ارض اوگر زلزمک ک سو منزور بیا اوغور بیا اسو چکه دواله مانی سو منزور بیا اوغورای کیف کانہ کبتل مکذبین سرنګ انجام دا کسانو چی نسبت درو غی کو پیغمبرانو تا ور پسې دلیل عقلی استقراری قوله پیغمبر المنات المم ما لممذ ما چا د پردی اغه جمله سيزونه په سماواته چې دې اسمانونو کې او دزمکو کې نو الا يجيبو نو قل لله کدی جواب نه درکینه ته پخپل هوا چې د الله لپاره دی کله جواب اتفا کې دي ندي ګيري ګيدي په جواب نه ځرکی نو ته وایسته د الله دي الا يجيبو نو قل لله نو کوو یا پیغمبر علی الله الله د پردانس زونه آسمانونو زمو کو کې دی او هم تاسو الله سره سوکشریکو نو مستحق د عذاب هه خوب الله جل جلاله هدا څنګه کوي تاسو ته مقدر کوي به ام ځان باندې خپل رحمت لازم کړی دي که تاسو توبه باسه نو الله پ تاسو رحم کوي کتب علی نفسه الرحمتا لازم کړی دي الله تعالی علی نفسه علی ذاته خپل ذات باندې الرحمتا مې ربانه لرا انت توبو که چیرته تاسو توبه وباسه لازم نه الله بر رحمت کوي که چیرته تاسو توبه باسه لا یجمع ورپس تخویف اخروی لا یجمع انهم مع مخاجم بک الله تعالی تاصلرا الى یوم القیامت رسد قیامت لا ريب فی چنشتر شک فی اپی اتیانی پراتو داگی الذين خسروا ان فصمع كسان چ توانه انکړی دي ان فزهم ز ان خپل فوم لا یمنوا لا فز دی مع النار دلیل عقلی مالک الله تلا وحدانیت فی الملك وله خاص دی الله دا پرا نبل چا دا پرا ما اغسدی سکنه په لیلې چرام کوي او سکون اخلی او دریږي په لیلې و اما تحرک په نهر اوغه چې حرکت کی پر اس کې نهر نمکه نشرر او باسه یا و اما نشر په نهر اوغه چې خوريږي پس کې پر اس کې شپه چې جگر زی رس کې جگري دا ټول پټوله د دې مالک الله تعالی دی wala huwa khaszi allaha da para maghside sakana fil le charam dus be kayo wan har yow garzi poraski wa mat haraka bil nahare wa huwa dakalla tala chide as-sami wa uridun kidai al alimo poe de arshe bandi qul نو بیا الله جل جلال اس ګره گئی چې مستحق د عبادت صرف الله تعالی دی او پاګه باندې دلیل ذکر کړي کوله آیه پیغمبر غیر الله آیات آیا علاوه الله نه آیا غیر الله لرا کمه معنی کوي ا غیر الله یا لا یا غیر الله لا اتخذ وليا زبني سما اوليا معبود او زبد الله لا او كم الله فاترسماواتي چې پیدا کاون کړي السماواتي د اسمانونو ول ارض یو دز مکي او هو يطعم د کله تعالی يطعم خلکو باندې ولا يطعم خورا ولا يطعم خورا نشي کولې د باندې لعدم احتياجه الى الطعام ذك الله تعالی خوراك ته محتاج نه غیر اللہ خطول اللہ پی خوراکونا که اللہ تا مختاج دینو زبت اغیی بادت کن. <متحدث> قلوه یا پیغمبرا اینی امر تو ما تا حکم پیشوی ده انکونا اول من اسلم دا چه شمزا د تا بیدارانونا. انکونا دا چه شمزا اول من اول دا چه اسلما چه تا بیدی اللہ تعالی تا. ولا تا کوننا وی پیغمبرا مکی گتا من المشتی که نا ده شرک ونکونا. لوری وامیتا تو ینگوری ووریتو امت تو وی قولو ویبیان برا انی اخافو زیاریگ ما انعصیتو ربی کجرنا فرمانیو کما درب زمع بالفرض نو زیاریگ ما دا بیوم عظیم دا عذاب دراز یولینا من یسرف عنه یوم اذن من آغ انسان یسرف عنه یسرف العذاب یسرف که عذاب تراجع يوسف صرف چواله جو شذاب انو ددنا يوم ايذن په د قیامت باندې فقط رحم او تا کی سر الله تعالی رحم کو د باندې ولالک او دال دل نازاب ددنا ولک اثر پول ازاب انو ولالک او دال دل نازاب ددنا الفوض المبین کامیابی خاره دا و يمسس... مالک د zarar او د نفع الله تعالی بوتنا پاو زران شي ور کوله واي يم سس قلا هو كچره اورس الله تعالى ويم سس کا كچره اورس الله تعالى تاتا تا بي زرن سزرر لرا كمرزن وفقرن ومصيبه نوالا كشف عنك ننيشته د هيتلر كونگه انک دستانه لهودي مصيبه لرا الا هو مگر الله تعالى خلق زیارتولو بسیماندی وخوده په کوچی خدای نه لري کوي نو بابا یې نشیلر کولی اوس باب به اختیار داکټر لوزه دم درد بکه واکیده به دا ساده چې کاشف الله تعالی ده لري کون کې الله تعالی ده سبب موثر نه کړي ‫وؑ یمسسک اللہو کچر و رسی اللہ تعالیٰ تاتا ‫بذرن سدق لیبا و مصیبتو ‫نو فلا کاشفانشت دیسلر کونکی ‫لاو دی مصیبت لرا اللہ ہوا مگر آده ‫وؑ یمسسکا و کچر و رسی اللہ تعالیٰ تاتا ‫بخیرن سا خیر لرا ‫نو قولی کدی پسی رستو فلا راد لفضل ‫نو فلا راد لفضل ‫نو فضل بیاسو کو پسکولنش ‫کا سحت کسحت و غنن، و مال و اولاد، و ایم سسکاو کجرور سیتا تا بخیر انس خیر لرا، نو داگی واپس کونکی نشتاولی، فا هوا دکا اللہ تعالی علاو کلیش ان قدیر پاری و شیز قدرت لرون که ده، و هوا دکا اللہ تعالی علاو که رو غالب زی، فا او عبادی پاس د بندگان اخپلو، و هو أودك الله تعالى الحكيم و حكمت والد الخبير و خبردار دار يوش بانده قلوا يا پهامبره أيوشين صداقت دا قرآن مسألة ختم نبوت صداقت دا پیغمبر ده آيات كي بيانيكي افاقیت دا قرآن افاقیت دا پیغمبر پیغمبر عالمي پیغمبر ده قرآن عالمي قرآن ده دا امت تر قیامت پور عالمي و مته دین ارستو بل امت بل پیغمبر نه بل کتاب نه راضي غوا په دی باندې الله تعالی کولوا پیغمبر اي شين كم اکبر او دې شهادتن غواه کي نو دي خو جواب نظر کي نو کولوا پیغمبر الله دل تولیکا اکبر شهادتن مسكيولیکا کولوا پیغمبر الله وال تعالی اکبر شهادتن دې دې په غواه زالان صحیح گو اید چاکی دیشه نو دکا اللہ تعالی چده شهیدون گواده بینی پا مز زماکی و بینکم پا مستاسو که ووحی لی هاز القرآنو او وحی کلی شوی دا ما تد دی قرآن لیون دیرا کم بی چی تا دید پارا چو یروم تاسو لرا بیهی پا دی قرآن سرا و من او اغسو بلغا چو رسیگی قرآن اغتا تر قیامت پوری کوم انسان ته قران ورسي نو پتا ولګی دی قران تر قیامت پورې کتاب نبی تر قیامت پورې تک نبي دی که چا ته قران ورسي نو هر زمانه کې هر مکان کې زمانا مکانن د نبي رسول الله صلي او د قران عمومیت بیان دي پدېات کې لَئِنْ زُرِقَ كَمْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ طَاسَ لَرَبِّهِ بِقَدْرِ الْقُرْآنِ سَرًا وَمَنْ نَوَى شَوْك بَلَغَاتٍ وَرَسِيَ كِتَابَ يوم القيامة بَلَعَهُ الْقُرْآنَ مِنَ الْجِنِّ کزیل شم دنیا نه خاطه قران رسی ادا الله نه یره اختیار ای ا انکم ایتا سچ له تشهدون خامه انما الله چی یقین اند الله تعالی سرا الہاتن اوخرا دایان نور دی که تاسو دا گواہی ورکوي نقلته وای پیغمبر لا اشهد بذلک زده دی گواہی نورکو زده شرک گواہی نور کوم کلوایا پیغمبرا انما هو یقینا صرف او صرف الله تعالی اله واحد حقدار د بندګي دي وان اني یقینا ان مما دا سنت به چ تاسو شریکو الله سرا ورپسې دلیل عقلي الذين كساناته نه هم الكتاب الله ورکلدم نقلي اللهنا کسانهنا مل کتابه چېی ورکی دمونګته کتاب ی یا نیسایان دعاعرففوونه هو دا نهبییل سلام پیژنی کم مععرففون ابنا همڅنګه چې پیژنی زمن خپل چې دا زما دی زما دښ نه بلک سلام ص دیی ک شک ک د زمونږ خو اخواده خوا کی خو نهبییل اسلام کې شکشته د اختکاره خبره د زمون کتاب ک ذکر دی دا پیغمبر تورات تات یعرفون ابناهم دی پیجن یعرفون ابناهم سنگ چی پیجن زامن اخپل اللذینا کسان قسیرو انفسهم چی تاوان یان کڑی دی زانو نخپل بی تکذیب الرسول بی تکذیب الرسول نفاهم لا یومی نونا پس دی ایمان نروڑی بس دی دقیق پر دی دی